Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vassalatu vassalamu alə eşrafilənbiyayə və mürsəlin Nəbiyyinə Muhammedin və alə əlihə və əsəhəbihə acməyin Rabb-i şirah ləsədri və yəsir ləəmri və hlul əqdətən min lisani yafqahu qawli Amma bax Məhtələb müsləlmən qardaşlarım Hamnızı Allahın salamın ləsələm Və yenə, həmşəki kimi, təkrar da olsa, sizi takvalı olmağa, Allahdan doxmağa sağırıram. Təqvadır insanın əxlaqına təsir göstərən, imanına təsir göstərən. takvasız mümin, paltarsız insana bənziyir. Hər hansıda biriniz razı olarsınız ki, İctimaiyyət arasında lüt gəzəsiniz. Həmsinin təqvatı, qiyamət günü Allahın hüzuruna gedməyə heç bir müəmmin, müsəlman razı olmasın. İki tən dərs cəhənnəmlə bağlı mövzunu bitirdik. Bundan sonra bu dərslə bərabər üç dərsimiz qalıb inşallah. Bu dərslər əsnasında cənnətlə bağlı mövzunu da bitirəcəyik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 Hər bir insan, yəni nəfs bilmir ki, onun üçün necə gözəl nemətlər hazırlanır. Bu nemətlər, bu nemətlərin necə gözəl olduğunu yalnız gördükdən sonra dərk edə bilərik. Bu barədə bəli, indi bəzi məlumatlar oxuyacağıq, biləcəyik ki, cənnətdə nələr var, nələr bizi gözləyir, inşallah. Bəlkə onların keyfiyyəti necə nəzrlik barəsində isə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 Cənnətdə olan bir qamsının yeri dünya və içindəkilərdən xeyirlidir. Təsəbvimizə gətirin. Cənnətdə bir qamsının yeri qamsı qoyulmur, qamsı qoyulan yer dünya və içərisindəkilərdən xeyirlidir. Və cənnət kimlər üçün? Hər kəs iddia edə bilər ki, mən yaxşılıq edim, xeyr xariclər görürüm, insanlara ilm öyrədim və cənnətə düşəcəm bunu iddia edə bilə xeyir cənnətə düşmək üçün şərtlər var o şərtlərə tam rəayət etmədikcə cənnətə düşməzsiniz iki şərtdir وَمَنْ يُطِعِ اللəhə və rəsuləhü yudxilhü cənnətin təcrimin təhdiyəl ənhər xalidinə fiyhə kim Allaha və rəsuluna itaq edərsə yəni səmimi qəlbdən, ixilasla Allaha, Peygamber s.ə.v-in göstərdiyi kimi ibadət edərsə, onları cənnətə daxil edərik. O cənnət ki, orada, ağazları altında çaylar axır və o cənnət ki, onlar orada əbədi qalacaqlar. Və ayənin sonunu görür, necə bitirir Allah tabaq. Əzəlik <Diana> əl fəuzul Bu, böyük neymətdir, xoşbəxtçilikdir, nicaddır. Bundan böyük nicad Bundan böyük xoşbəxtlik yoxdur. Dünyada nə qədər xoşbəxt yaşayırsan yaşay, nəz nimət isərisində yaşayırsan yaşay, cənnətin yanında bu heç nədir. Cənnətin nimətləri əbədidir. Cənnətə daxil olan zümrə haqqındır. Şükür verin, ey Allah s.a. nə deyir? Deyir, Və siqəl-ləzhinət təqəv rəbbəhum ilə cənnəti Gətiriləcək o zümrələr ki, cənnətə daxil olacaqlar. bunlar gətiriləcək cənnətin qapısının yanına. Fət teycəcəu hə və fudixət əbvabihə və qapıları, cənnətin qapıları onların üzlə, üzlərinə açılacaq. Bu vaxt cənnətin mələkləri onlara görü nə deyəcək? Bu, böyük xoşbəxtlidir. Hər adama bu deyilmir. Və qali ləhum aleykum sizə sülh olsun, tıb-tıb. Həqiqətən siz gözəl bir zümrəsiniz. Tətbulu həxal ediniz. olaraq cənnətdə daxil olun. Biz bilirik ki, Allah Quran-ı kərimdə nəyə bədə edirsə, bu, baş verəcək. Allahdan istəyən budur ki, o zümrənin tərkibində olanlardan olaq. İlk cənnətə girən şəxs cənnətə daxil olan şəxs Əhməd s.ə.v'dir baxmayaraq ki, preqəmbərlərin sonuncusudur lakin cənnətə daxil olanların əvvəlincisidir həmçinin onun ümməti baxmayaraq ki, ümmətlərin sonuncusudur lakin cənnətə daxil olanların ilk ümmətidir preqəmbər s.ə.v deyir ki, biz sonuncu ümmətik və əvvəl öndə olan ümmət. Musabiblər başa düşür ki, yarasılmaq. Bu nə demək? Sonuncu ümmət başa düşür. Səndən sonra bir daha peyğəmbər gəlməyəcək və İslam ümməti sonuncu ümmətdir. Bəs əvvəl olan ümmət nə deməkdir? İzah edir ki, cənnətə ilk daxil olan ümmətsiniz. Və başqa rəvayətdə deyək, Allahdan istəyirəm ki, cənnətin cənnət əhlinin yarısı mənim ümmətim olsun. Və başqa bir ki, cənnətdə 120 səf olacaq sərgə, Həştaq cərgəsi müsəlmanlar olacaq. Qırh cərgəsi isə yerdə qalan başqa ümmətlər. Başqa bir revayətdə gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir, zənnətin qapısını döyəcəm, zənnətdə olan mənəkdər soruşacaq, kimdir? Deyəcəm, Məhəmməd. Onlar deyəcəklər ki, bizə əmr olunmuşdur ki, səndən əvvəl bu qapını heç kəs üçün atmayaq. Hansı Peyğəmbər gəlir gəlsin, onun üçün qapı açılmay Yalnız Məhəmməz A.S. açıldıqdan sonra digər peyqəmbərlər daxil olacaq. Cənnətə daxil olan cənnətə sorğu sualsız daxil olan zümrə barəsində əvvəlki dərslərdə tanışmışam, 70 min yenə bir daha başqa hədislə bir daha izah edəcəm. Lakin burada çox maraqlı bir rədis var tüqqətlə qulağısının ilk soruq-sualsız cənnətə daxil olan zümrə barəsində Peyğambar s.ə.v. nə xəbər verir? Onları necə təssüf edir? Onlar necə insanlar olacaq? Deyir ki, o şəxslər ki, ilk tərfə cənnətə daxil olacaqlar, yəni ilk cənnətə daxil olan şəx şəxslər, 14 gecəlik ay kimi gözəl olacaqlar. Gözəl. Və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 hər şəkilində bədənlərindən ixraz olunacaq və bu tərdən də ətirisi gələcək. Allah bunlara verib bu neyməti cənnət əhlənə. Həmçinin yediyi qablar qızıldan olacaq. Səqamlar səhəlləm başqa rəvayətdə deyir, istəmirsiniz ki, onlara bu dünyada olsun o qızıl-gümüş qablar. Bizə isə, yəni müsəlmanlara cənnətdə olsun. İstəmirsiniz? Sözsüz ki, biz istəyirik ki, o qızıl qablar, gümüş qablar təbətdə olaraq bizdə olsun. Yalnız bu dünyada onunla kifayətlənməyək. Həminsinin saçlarını da saçlarını da üçün olan daraqlar qızıldan olacaq. Bu yalnız müsəlmanlar üçün olan nemətdir. Bundan başqa əməz zümrənin hər bir şəxsininə Allah Subhanahu Taala iki cüzcə Verəcək. Cənnət zövcələri, onların, onların, əmən o zövcələrin, Allahın yaratdıq o zövcələrin, hurilərin, o qədər bədəni gözəl olacaq və ayaqları o qədər incə olacaq ki, dəri, ətin üzərindən daxildə olan sümü bilinəcək, görsənəcək, o cür incə zərif, mahluk olacaqlar. Onlar arasında heç bir nifrət, həsəd, baxıllıq olmayacaq. Amma bir-birini sevəcək. Hal-hazırkı dövrdə, yaşadığımız dövrdə gəlib sizə desələr, xüsusən də xavarizlər, niyə falançasız məqamət falan şey etmir? Niyə dövlər falan şey etmir? Kafirdir, falan, falan etirazlar etsələr, sən bir kəlmə ilə cevabını verə bilərsən ki, qardaş, bura cənnət deyil. Fə gələ bura cənnət olsaydı, Allah s.ə.v. imtihan üçün niyə yaradırdı bu dünyayı? Və ya bütün insanlar günahsız olsaydı, Allah onları məhv edib, günahkar insanlar yaradardı. Yəni, elə insanlar yaradardı ki, xəta etsinlər və ehtiyləri xətaya görə peşman olub tövbə etsinlər. Tövbələrini də qəbul etsin. Və yax, dediyim, bu,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 Dedim, bu mənim ümmətindir, dedi, yox, bu Musa Aleyhisselamın ümmətidir. Sonra ondan da böyük bir toplum göstərildi və deyildi ki, bu sənin ümmətindir. Və onların içərisindən 70 min nəfər öndə gələnlər, 70 min nəfər soruq-sualsız, əzab-əziyyətsiz zənnətə daxil olacaqlar. Və soruşdum, Peygamber S.ə.v. deyir ki, onlar kimlərdir?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 Bu şəxslər ilk cənnətə daxil olan şəxslər olacaq. Və Uqqaşa radiyallahu deyir ki, ya Resulullah, dua et ki, mən də onlardan olum, deyir ki, sən onlardansan. İkinci sahabə deyir, ya Resulullah, mənim üçün də dua et, deyir, Uqqaşa səni qabaqladı. Onunla kifayətlənir. Sonra, sonraki fəsil kasıblar haqqındadır. Kasıblar cənnətə varlılardan əvvəl daxil olacaqdır rəvayətdə gəlib ki, 40 payız, övki izah eləmir ki, 40 il, 40 payız, 40 il də mənasını verə bilər. İzah eləmir ki, yaqın versiyonu. deyir 40 payız. Başqa rəvayətdə isə deyir, 500 il, əvvəl, kasıblar varlılardan əvvəl cənnətə daxil edəcək Bu, demək deyir ki, varlılar zəhənnəmə gedəcək. Xeyr, yalnız varlılardan o bar dövlətini hara xərclədiyini, haradan qazandığını, nəyə sərf etdiyini, sorğu sual uzun müddət çəkdiyinə görə biraz az gec cənnətə daxil olacaqlar. Abdullah ibn Amir ibn Nasir rəvayət edir ki, Peyğambar s.ə.v deyir, bilirsiniz, cənnətə ilk daxil olan mənim ümumətimlə cənnətə ilk daxil olan toplum kimlər olacaq?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 məyus olmasınlar deyə. Allah s.ə. onlara da xüsusiyyət verir. Və həm senin varlılar da məyus olmasınlar deyə rəvayət gəlib ki, kasıblar Peyğəmbər s.ə.v.in yanına gəlir deyir ki, ya rəsullullah, və Allah yolunda xərcləyir Abu Qəkir kimi, Ömər kimi, Osman kimi şəxs şəxsiyyətlər, Allah yolunda xərcləyir var dövlətdən. Onlar bizdən çox salam qazanırlar. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Allaha təsbih edin, təmhid edin ə, təhmid edin, təhlil təkbir bu zikirlərdir Subhanallah, El-Həmdünlə, Allah-Aqbar, Lə ilə Allah lay, lay, Bu zikirləri edin savab qazanırsınız Bir müddət sonra yenə Peyğəmbər s.ə.v.in yanına gəlib deyirlər ki varlıqlar da bu zikirləri edirlər Peyğəmbər s.ə.v. deyir Bu Allahın onlara verili, ver, verdiyi fəzilətdir ki sizdən təqənirlər Bəli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 Hovuzun ətrafında. O hovuz ki, bir dəfə onun suyundan içsən, 500 il yox, istəyib 1 milyon il orada qalsan, susamayacaq. Bu cür rahatlıqla gözləyəcək ki, haqqqısab sorgusalı bitsin. Sonra cənnətdə hasıblardan da artıq böyük, geniş yerə nail olsun. Sözsüz ki, bu yalnız layiqli müminlərə aiddir. Sonra... <coughs> Cəhənnəmə daxil olanların oradan çıxarılıb cənnətə getməsi barəsində olan hədislər və bunların arasında ən məhşur hədis odur ki, zərrə qədər xardal qənəsi boyda kimin qəlbində iman varsa haqır əvvəl Allah onu cəhənnəmdən çıxarıb cənnətə daxil edəcək. Şəfayət barəsində də Peyğəmbər s.ə.və digər insanların xüsusi, umumi şəfaiyyət varisində də danışmışam. Əvvəlki dərslərə məlumatları əldə edə bilərsiniz. <coughs> bir şey maraqlıdır ki, Peyğambar s.ə.v deyir ki, Peyğambar s.ə.v şəfaiyyəti ilə cəhənnəmlən bir dəstə, bir qisim, bir toplum insanlar çıxarılıb cənnətə daxil olacaq. Və bunların adları cəhənnəmliklər olacaq. Yəni, cəhənnəmdə olanlar. Onlar seçiləcəklər digərlərini Peyqəmbərin sallı sallı salləmin şəfayəti ilə cəhənnəmdən çıxıb cənnətə daxil olduqlarına görə. <gülüyor> Böyük günah sahibləri isə o şəxs ki, yalnız Peyqəmbər sallı sallı salləmin onlara kifayət etməyəcək. Onlar Allahın istəyə altında olacaq.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 Günahları yığılmamış, əzabı bitməmiş, cəhənnəndən çıxarıb cənnətə daxil etsin və ola bilər ki, sona qədər, əzabı bitənə qədər. Əzab çəksin, sonra cənnətə geçsin. Və cəhənnəndən çıxdıqda onları cənnətdə olan çaya salıb çıxaracaqlar ki, özlərinə gəlsin. Əzab əziyyəti olmusunlar. Lakin, yenə yadınıza salıram ki, bir an zəhənnəmə düşmək bütün dünyada olan neymətlər sənin olsa belə onu Allah yolunda verməkdən pis yəni nə qədər insanın var dövləti olur birdən onun əlindən alanda necə müəyyus olur bəziləri infak getirir, bəziləri yüreği partlayıb ölür çünki o qədər neyməti birdən əlindən alırlar amma o zəhənnəmə düşüb çıxmaq bir an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 Yüngül bir əməl tələb etdim. Yalnız səzdə etmək, mənə ibadət etmək. Sən bunu etmədə. Sən bunu öz təkəbürlüyünə sığışdır bana. İndisə həqiqətənə bəlli olduqdan zora istəyirsən ki, canını qurtarmaq üçün fəda edəsən <coughs> və Allah s.ə. Ələ inşallah bağışlayacaq onları. Lakin nə zaman, hansı o üç saydaqım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 yanına və deyiləcək ki cənnətə gir o cənnətin qarşısına yaxınlaşacaq və elə cənnət deyəcək ki artıq cənnət dolub onun üçün yer yoxdur qaydacaq Rəbbinin üzrünə deyəcək ki ya cənnət dolub orada mənim üçün yer yoxdur Allah də Allah deyəcək ki get sənin üçün orada dünya qədər və 10 on dəfə ondan artıq yer var şükür verin sonuncu cənnəti daxil olan şəxs üçün dünya boyda. Bütün dünya boyda. Və on dəfə ondan artıq yer olacaq. Və so, Firdos cənnətində olanların yeri nə boyda olacaq? O şəxs deyir ki, Yarəb, sən mənə gülürsən, mənə isteyəcə edirsən, yəni təsəvvür edə bilmir ki, cəhənnəndən sonumuzu çıxıb, o qədər günahları olub. Allah Allah bu qədər ona nehmət verir. Buna baxmayaraq,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 ki, axırıncı, sonuncu cənnətə daxil olan şəxsə vatala deyir ki get falan ağacın yanında özüm üçün e, get filan ağacın yanında məskumlaş bu ağacın kölgəsində ol bu ağacın altından axan çaydan, sudan istifadə et və əhdəlir onların ki, bundan artıq məndən heç nə istəməyəcəksən deyir, yox yara ancaq orada olur Gəlir, sonra Allah s.ə.q. başqa bir ağaz Ondan da gözəl ağaz yaradır Və ondan da gözəl Məkan yaradır Deyir ki, ya ora Yerləşdirəsən Allah s.ə.q. Dəsən söz vermədin ki, bundan artıq sitəməyəcəksən hə? Yenə Rəhmidir ona, deyir ki, yaxşı Git, o bir ağazın Yenə Başqa bir ağaz Yenə ondan əhd alır ki daha heç nə istəməyə deyirsən başqa bir ağaz yaradır ondan da gözəl ondan da qəşən kölgəsi, suyu olan baxır deyir ki, ya rəd, bəlkə məni oraya yerləşdirəsən yenə də Allah rəhm edir deyir, axı, sən söz verdin ki heç nə istəməyə deyirsən, amma yenə rəhm edir get, get orada məskun var sonuncu dəfə deyir yəni sonuncu dəfə ağaz yaradır Allah s.f. ondan da gözəl Deyir ki, ya bunu da ver, daha heç nə istəmirəm səndən. Allah s.ə. onu da verir. Sonra deyir ki, sənə dünya qədər, ondan da artıq, qat-qat artıq, və yaxşıq rəvayətə görə 10 dəfə artıq yer verirəm, ged orada, nə istəyirsən, yəni, kefə. Deyir ki, ya mənə gülürsən, istəyirə edirsən mənə. E, İbn-i Məsud, bu rəvayətə danışan, İbn-i Məsud bu yerdə güldüq, Və kimə ki, rəvayəti danışırdı o şəxs, o tabiyyəni? Soruşur ki, neyə gülürsən? Deyir ki, hədisi danışıram. Nedir De ki, Peyğəmbər s.ə.v danışır. Və gülürəm, çünki Peyğəmbər s.ə.v bu yerində güldü. O da ona görə güldü ki, Allah s.ə.v bu yerdə güldü. <gülüyor> s.ə.v. Və Allah s.ə.v deyir ki, get, nə qədər istəyirsən kefət. Ən yəni, əhəng o məki, zərrə qədər qəlbində iman varsa, dünya onun qafından artıq və Allah da ona sevinəcək, güləcək. Bu arxən o istəməsiz ki sonsuz heç e, yəni təsəvvürümüzə gəlməyən bir geniş yerimiz olsun cənnətdə. İstəməsiniz. İstəyəcəksiniz. Orada yəni cənnətə düşdükdən sonra inşallah görəndə ki yeriniz dardır oranın əhlinə nisbətdə peşman olacaqsınız ki, kaş bu dünyada hər bir fürsətdən istifadə edərdim ək genişləndirərdim xarqırardım. Cənnətdə hal-hazırda olan insanlar barəsində Peyğambar s.ə.v bizə xəbər verir, bunlar şəhidlərdir, şəhidlərin ruhları. Bütün cəsədlər yerdədir. Heç bir cəsəd cənnətdə deyil. Yeganə bir cəsəddir, İsa asəv Cəsədi, ruhla bərabər, o, e, dünya dördüncü e, qatdadır. Səmadadır, Allah s.ə. İkinci qatda səmadadır, Allah s.ə. onun öz dərgahına qaldırdı. Yerdə qalamışın Peyğəmbərlərin cəsədi yerdə, bəli, bəzilərinin ruhları səmadadır, İbrahim ə.s. 7-ci, Musa ə.s. 6-cı və s. Lakin, şəhidlərin ruhları cənnətdədir. Nedir ki, bunu Quran-ı kərim ispat edir mübarədə dəfələr mənə işitməsiniz Allah subhanfələ deyir ki Allah yolunda övlənləri övlü hesab etməyin onlar Allah yanında dirilirlər Allahın verdiyi ruzuna yeyib içib gəzzət alırlar Peyğəmbar s.ə.v başqa bir əzistə deyir ki sizdən biriniz öldüyü zaman onun cənnətdə olan yeri ona göstərilir göstərilir və yalnız zənnətin gözəl ətrindən, havasından ona gəlir və bilirsiniz, dua edir, deyir ki, ya rəm elə et qiyamət tez qovsun, o gördüyüm yerə tez satın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 Məhlul, yəni Deyək ki, rastor Məhlul ki Kərpizləri bir-birinə birləşdirir O da ətirdəndir Ətirdir Əzifar deyilir buna Yerdə olan daşları Yerdə olan daşlar Mirvari və Yağuddu Torpağı Yenə ətirdir Zəfaran ətiri Sonra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 sahih mütəbər hədislərdə çox ifadə məlumatlar gəlir. Quran-Kərimdə ümumən gəlir ki, cənnət və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə bizə xəbər verir. Cəriri Rasulullah sallallahu əleyhi cənnətdə 8 qapı var, 8 qapı. Yəni cənnətin 8 qapısı var. Bu qapılardan biri Rayyan adlanır və bu qapı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 Bu qatıların hamısından daxır olsun. Rasulullah s.a.v deyir ki, bəli, ola bilər və Allahdan istəyirəm ki, sən onlardan olasın. Bayovzunu kəsdərim halına ki, bu cür Peygamber s.a.v etdiyi şəxsi gecə-gündüzlə ənətləyir. Özü də bilmədən ona o qədər savab qazanır. Özü də bilmədən ona o qədər savab qazanır. Bu başqa rəvayətdə, bu da çox gözəl rəvayətdir. Buna da diqqətlə qulağa sal. Sonra da bacardığınız qəzər əməl edir. Peyğəmbər sallallahu deyir ki, kim dəstama qalıb bir zər şəkildə şəhadət kəsilib, yəni dəstamazdan sonra əşkədənə ilə iləhəllə vahtəvəllə şərikəllə, və şəhadənə şərikə Muhammadun abduhu rasuluhu bu duanı desə, ona cənnətin 8 qapısı açıqdır və hansınla, hansı qapıdan istəsə ondan da ora daxil olar. Əsləməz ol, bu duanı de, bəzi rəvayətləri de gəlib və namaz qıl, üçürüşəm, günahlarım bağışlansın və istədiyin qapıdan daxil olun. Çətindir. Az bir əməl et, çox bir şeyə nail olun. Cənnətin qapılarının bir sütunundan digərlə qədər olan məsafəni Peygamber s.ə.v bir hədisdə izah edib ki, Məkkədən Bəsrəyə qədər, bir hədisdə də izah edib ki, 40 illi yol məsafəsi qədər harası var hər qapının Sonra cənnətin dərəcələri barəsində, cəhənnəm haqqında danışanda demişdim ki, cənnətin də dərəcələri var. Və mömin, əməli salih insanlar yüksək mərtəbələrdə, yüksək dərəcələrdə, ali dərəcələrdə olacaqlar. Taha surəsi 75-ci ayədə Allah Subhanahu taala deyir: "Və yəti möminən qad əməl salihə" fikir verin hər iki şəhərdə burada qeyd edir o kəslər ki, mümin olaraq salih əməl edərlər yəni, ixlasla Peygamber Salləmin şəriyyətinə uyğun əməl edərlər onları yüksək ali dərəcələr gözləyir Allah s.ə. onları o dərəcələrə qaldıracaq Əbu Hureyra r.əvayət edir ki yenə bu müminlərin dərəcəsi nə aid olan hədisdir. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. dedi, kim Allaha və Rəsuluna iman gətirər, namaz qular, oruç tutarsa, Allahın üzərində haqq olar, ki, onları cənnətə daxil etsin. Allah yolunda cihad etsə, etməsə belə. Cihad edənlər və etməyənlər deməsinlər ki, cihad etməyibsə cənnətə düşməyəcək və yə deməsinlər ki, yalnız cihad edən cənnətə düşəcək görürsünüz ki, səhi bu xarqdır dəliz namaz qulmaq, oruç tutmaq Allaha və Peyğəmbərinə iman gətirmək kifayətdir ki, cənnətə düşəsən təməli xavaricilərin iddiası batildir ki cihad etməyən cənnətə düşməyəcək sahəbələr dedi ki, ya Rasulullah qalxıb insanları müjdələyəymi? müjdələyib deyəkmi? onları cənnət gözləyir. Yalnız Allaha iman gətirməklə, Peyğəqəmbərə sallallahu aleyhi və sələmə iman gətirməklə, namaz qılıb, oruç tutmaqla onları cənnət gözləyir. Bunu onlara çatdıraqmı? mı? Resulullah sallallahu aleyhi dedi ki, cənnətin 100 dərəcəsi var. Və Allah səhələ o dərəcələri o müminlər arasında bölüb. Hər kəs bir dərəcədə olacaq və Allahdan istədikdə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 Yəni, bir dərəcə yüksəkdə olan və hə, bir dərəcə aşağı mərtəbədə olan, ondan yuxarıda, mə, yuxarı mərtəbədə olana, necə ki, biz burada ulduza baxırıq, onlar da elə baxacaqlar. Hə, Təsəvvür edin ki, arasında əvvələ məsafə olacaq. Yüksək dərəcədə olanın yeri daha geniş olacaq. Onlar altdan yuxarı baxacaqlar. Necə qiftə edəcəklər ki, kaş biz də bu dünyada hər bir fürsətdən istifadə edərdik siz oları yandığı olar. Amma heç ki sonrakı 5 heç bir faydası olmayacaq. Ən <Gülüyor> yüksək derecə isə cənnətdə Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmin məqamıdır. Bu məqam vasilə adlanır. Hər birimiz namazdan sonra əzandan e sonra duaya gələcəyik. Allahuna Rabbə həzihid davatı təmə və sələti l-qaimə əki Muhammedin l-vasilətə o məqam o məqam məhmudən ilə zivadə həmən məqam ki, o həmd olunmuş ən hürmətli, ən ucza məqam ki, sən ona qədib o məqamı onu yetişdir ən yüksək mərtəbə Peyğəmbər Sələmin mərtəbəsidir ondan sonra gəlir şəhidlər şəhidlər də aralarında yenə bölmür, kimisi daha çox Allah yolunda çalışıb Kimis rəqiqətən Allah yolunu döyür, kimisi başqa xəstəxanaya gedir, o da şəhər adamları. Onlar yenə öz aralarında fərqlənirlər. Sonra gəlir yetimlərə, əl tutanlar, və sairə xeyr görənlər. Allah onlara o 100 dərəcənin arasında üzü istədiyi kimi bölüşdürəcək. <coughs> Cənnətdə olan çaylar var əslində. Cənnətdə olan çaylar çoxdur. Bunların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 ki, suyu süddən da, baldan da şirin və s. onun keyfiyyətləri var. <coughs> və yaxud dediyim o 4-növ çay barəsində isə Məhəmməd surəsi 15-ci ayəyə baxa bilərsiniz. Deyir ki, müttəqinlər üçün hazırladığımız cənnətdə çaylar var. O çaylardan su, qoxusu, dadı dəyişməyən sudan, adi sudan olan çaylar Həmçinin, yenə, dadı dəyişməyən, süddən olan çaylar, həmçinin ləzzət verən şarabdan olan çaylar, baş ağrısı və s. Fitnələr törədən şərabdan yox. Ləzzət verən şərabdan olan çaylar və bir də saf baldan olan çaylar. O çaylardan inşallah içib kəp edəcəksiniz. Allaha dua edin ki, heç olmasa o çaylardan içilmək bizə nətib olsun.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 Kafir bulağı yox, ha, hə. kəfur. Kafur ətirli maddədir. Keyfiyyəti bizə məlum deyil. Yəni, bu dünyada olan kafurdan deyil. Meydə burulan kafurdan deyil. Allah bir hansı kafurdur. Gözəl maddə, gözəl idi maddə, qatılmış bulaqlar olacaq. Bu bulaqların suyundan o mütəqinlər içəcəklər. <coughs> Həmçinin təsnim. Bu təsnim qatılmış bulaqların suyundan içəcəklər.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 çəkdiyimiz əziyyətləri funç etməsin. Onu bizdən qəbul etsin. Savabımızı qat-qat artırsın. bizi və əhsaydığım nemətlərə nəsib etsin. Subhanakallahumma wa bihamdik, əşhedü an la ilaha illa anta, astaghfiruka